Petre Ispirescu, Înșirete mărgăritare A fost odată ca niciodată, pe când plopul făcea pere și richita micșunele. A fost odată un fecior de boier mare și după ce cu cutreierase țările, răzbătând prin toate unghierele, se întorcea la moșia sa. Și trecând printr-o cânepiște, văzut trei fete ce munceau la cânepă. El își căuta de drum întreaba lui. Fără să ia aminte la cele ce toți spuneau fetele, când ajunse la urechile lui niște vorbe care îl treziră, căci era dus pe gânduri. se întoarse la fete și le întrebă, Ce-ați zis, fetelor? De m lua pe mine feciorul ăla de boier ce trece pe aici, eu i-aș îmbrăca curtea cu un fus," zise fata cea mai mare. De m lua pe mine feciorul ăla de boier ce trece pe aici, eu i-aș sătura curtea cu o pită," zise fata acea mijlocie. De mar ar lua pe mine feciorul ăla de boier ce trece pe aici? Eu i-aș face doi feți logofeți cu totul și cu totul de aur," zise fata cea mică. După ce îi spuseseră fetele ce ziseseră, el de se socotii gândindu-se. Mă, ce să fie asta?" Apoi, după ce se mai răzgândi, spuse fetei celei mici. Fetico, mie îmi plăcură vorbele tale mai mult decât ale surorilor tale. Dacă vrei să mergi cu mine... Eu te iau de soție, numai să-ți ții cuvântul. Și cum să nu fi voit fata, căci era un brad de flăcău, chipeș și drăgălaș, nu glumă. Fata se roșii la față ca un bujor. Apoi, după ce mai stătunii țel la chipzuiri, întinse mâna și îi zise. Ai să fie bine, dacă tu vei fi soțul meu, nu scap eu de tine, nici tu de mine. Măcar de s-ar pune nu știu cine și cruciș și curmeziș. Feciorul de boier luă fata și se duse cu dânsa la moșiile lui. Acolo avea el niște palaturi, cum nu mai văzuse ea. Se cununară, făcând o nuntă de se vestea în șapte țări și făcură tot ce trebuia pentru rostul căsătoriei lor. Nu trecu mult și fata rămase grea și ea, ca toată lumea. Când auzi feciorul de boier una ca asta, nu mai putu putut de bucurie și porunci numai decât să-i facă un leagă numai de mătase în care să-și puie copiii. Feciorul de boier, când își aduse acasă nevasta, îi dete pentru trebuințele ei o fată a unei bahnite de țigancă ce-și ținea zilele prin curtea boierului cu ce se îndurau stăpânii. Procleta decioară, cum văzu fata, îi puse gând rău. Când s asul si ceasul nașterii, fiul de boier nu era acasă, ci dus în trale sale. Doamna casei trimise pe țigancă să aducă o moașă. Ea aduse pe mumăsa. sa. Aceasta, cum veni, îi zise. Milostiva noastră, Doamnă, mâncați așa La noi pe aici este obiceiul ca Doamnele, când are să nască, să se suie în pod și în să stea cu ciurul la ușa podului și așa să facă. Doamna îi răspunse: Bine, bunico, dacă așa vă este obiceiul pe aici, așa să facem. Ea, biet nevinovată cum era, nici prin gând nu-i că într-o aceasta, era o viclenie din cele mai spurcate. Ea se știa curată la inimă, făcuse tuturor bine. Nu se aștepta deci ca cineva să aibă măcar o umbră de cugete pângărite pentru dânsa. Ea crezu și suindu-se în pod, făcu cum zisese, doi feți logofeți cu totul și cu totul de aur, în ciurul pe care îl ținea țiganca la gura podului. Cum văzut copilașii așa de frumoși, gașperița de cioară, ce să facă ca să ponosească pe doamna sa? Se duse numai decât și îngropă copilașii în bălegarul de la grajd. Și luând doi căței de la o ce fătase de curând, îi arătă doamnei sale zicându-i. Iată, stăpână ce făcuși dumneata! Cum se poate una ca asta?" îi răspunse doamna. Și pângara de cioară începua să ciorovăi cu doamna sa. Bac-o fi, bacă-no fi!" Între acestea, iată că sosi și fiul de boier. Țiganca ieși înainte și arătându-i ciurul cu căței, îi zise. Iată ce pricopsală ți a făcu nevasta ce ți-ai ales!" Bine că ți-a dat Dumnezeu un gând să-i aduci o credincioasă ca mine, care să fie pe lângă dânsa, că ți Cine știe cum era să te îmbrobodească și să-și râză de dumneata?" Semânie fiul de boier când văzu o astfel de bagi jocură și, ca să o pedepsească, luă de soție pe țigancă, iar pe fosta lui nevastă o făcu slujnică. Biata femeie văzu bine nedreptatea ce i se făcu, dar, neavând încotro, tăcu și răbdă cu deja în Dumnezeu că își va revărsa mila lui asupra ei și va da, odată, odată, la iveală nevinovăția sa. Și mai trecând câteva vreme, iată măre că răsări din băligarul unde fusese îngropați copiii, doi meri. Coaja acestor meri era suflată cu aur, de lucea ca ziua, când noaptea era întuneric beznă. Li creșteau într-o zi ca într-un an și după puțin timp se făcură mari. Țiganca, care știa blestemăția ce făcuse, se temu văzând frumusețea merilor și zise bărbatului ei, tatăl copiilor răpuși de dânsa. Mă, mie mi-a venit așa să te îndemnă tăia merii ăia ce cresc lângă grajd și din ei să faci, din doi, două scânduri la pat, că tot ne leucesc câteva scânduri. Bine fa, răspunse fiul de boier. Cum să tăiem noi așa mândrețe de meri? Nu, nu vezi tu că sunt de poveste? Cine mai are asemenea meri?" Fie, ei mi-a venit așa ca să-i tai, că tu de noi vei tăia, eu nu mai mănânc pâine și sare cu tine pe un taler." Și neputându-se cotorosi de dânsa, fiul de boier puse de tăie merii și făcu din și scânduri, le puse la pat și se culcare pe dânzele. Peste noapte, țiganca auzi cum vorbeau scândurile. Dado!" zicea una, căci copiii erau un băiat și o fată. Dado!" zise băiatul. Greuție? Greu, răspunse fata, căci este păgâna pe mine. dar ție, greu ție este? Mie nu mi-este greu, zise băiatul, că este tata pe mine. Cum pricepu țiganca că vorbele scândurilor o vor duce la pierzare, de le va auzi fiul de boier, nu mai dete nici pic de somn în genele ei până dimineața. Bărbate, îi zise blestemata de cioropină, cum se lumină de ziua. Să tai scândurile alea de la puser la pat, căci am visat niște vise urâte azi noapte. Bine fa, îi răspunse el, cum să tăiem ale scânduri așa de frumoase? Eu nu știu, tu dacă nu le vei tăia, eu mă duc și mă dau la râpă. Ca să scape de gura ei, fiul de boier puse de tăiesc scândurile, făcându-le țândări mărunte. Iar a astupă toate găurelele casei și puse scândurile pe foc de arseră. Totuși, două scânteioară se strecurară pe coș și picară în grădină. În locul unde căzura acele scântei, răsăriră îndată două steble de busuioc. Boierul avea un mielușel ce creștea și el prin curtea lui. Acesta, scăpând în grădină, mâncă busuiocul și îndată îi se auri lâna. Și așa de frumos se vă cu mielul, încât nu se mai găsea pe lume un altul așa de frumos ca acesta. Crăpa fiera întrânsa de necaz când văzu mielul, căci țiganca pricepu că acesta nu era lucru curat pentru dânsa. Și, după ce mai trecu puțină vreme, zise bărbatul ei când îl văzu cam cu voie bună. Cum aș mai mânca carne din mielul ăla al nostru? Nici să te gândești la una ca asta, că mie mi-este drag!" îi răspunse fiul de boier. Văzând țiganca că de astădată nu-i se prinde vorba, o întoarse la viclănie. Se prefăcu bolnavă. O săptămână încheiată își chinui bărbatul cu gemetele ei. Într-o noapte se făcu cărăsare din somn și dacă o întreba bărbată su ce i s-a întâmplat, ea îi răspunse. Am visat că unde veniți o descântătoreasă și unde îmi zicea că dacă voi să mă fac sănătoasă, să cer de la tine să tai mielul ăla al nostru și să-i mănânc trubu. Fuși de acolo, nevastă!" îi răspunse el. Ce stai tu de vorbești? Unde s-a mai văzut pe lume un miel așa de frumos?" Cum să-l tăiem? Mai bine să aducem pe toți vracii să-ți dea leacuri care să te facă sănătoasă. Leacul meu ăsta este, îi mai zise ea. Dacă nu vrei să tai mielul, înțeleg că tu vrei să mori eu. Și, neavând încotro, fiul de boier puse de tăie mielul și îl dete la bucătărie să-l gătească. Gașperița se duse îndată în bucătărie și puse la cale ce să facă cu mielul, ca să nu mai rămâie nimic din el trimise mațele la pârâu cu o credincioasă de-ale ei ca să le spele, după ce numără până și cel mai mic mățișor și spuse că va plăti cu capul ei de va pierde vreun crâmpei din ele. Credincioasa bahniței spălându-le la pârâu nu știu cum făcu și rupse un căpătâi. De frică îl dete pe gârlă. După aceea se-ntoarse acasă, aduse toate mațele și le dete iarăși la număr. A doua zi, ducându-se fost asocia soția boierului la părâu, cu cofa să aducă apă, se uită la vale pe părâu și văzua acolo, pe un dâmb, doi copilași, jucându-se cu două mere de aur, de lucea pământul, și rămase acolo până seara uitându-se cu jind la dânci, căci ei îi da în gând că pot fi copiii dânsei. Întorcându-se acasă, o luă spurcata de cioraică la bătăi, dar ea zise, nu mă bate până”. Că ce-mi văzură ochii? O săptămână să te uiți și tot nu te îndestulezi? Dacă auzi așa, se duse și cioroaica și, într-adevăr, că și ea se uitase acolo, privind la copilași. Și cum și-ar aduce aminte oare a se depărta când vedea așa frumusețe văzută. Se jucau copiii și se zbenguiau, de-ți era dragă lumea să privești la dânsii. înțepenise în pielița ta, zgâindu-se cu ochii acolo. Și venind mama copiilor Și trezindu o din bui măceala În care căzuse Făi până? nu-ți spuneam eu că nu te poți În de o așa frumusețe de Te te-ai uitat nu știu cât Procleta alepuse puse gând rău Și tot plănuia cum ar face Ca să-i răpuie Între acestea venea lume după lume De se uita la dânsii Din toți privitorii O babă bătrână mai pricepută Dorind și ea să-i aibă de fețea ei Ducându-se acasă Aduse cu dânsa o furcă mică și un toiegel. Cu acestea se duse în marginea râului și arătându-le aceste unelte, îi strigă cu un grai Cum văzură copii aceste lucruri? Odată se repeziră la dânsele și fata puse mâna pe furcă, iar băiatul pe toiag. Luându-i baba cu sine, îi îmbrăcă cu niște zdrențe și îi duse acasă la dânsa. Nu trecu mult după aceasta și boierul făcu clacă adunând pe toți copiii și fetele din sat ca să înșire mărgăritare. Se duse și baba cu copiii ei. Acolo, la așezătoare, unde se strânseră toți de vorbeau verzi și uscate, spunând la glume și la ghicitori, sta și feciorul de boier. El se întâmplase în acea zi să fie cu voie bună și zise, Știți ce? copii Decât să flăcăriți la glume și la câte de toate, mai bine spuneți-vă fiecare basmul său. Toți într-o glăsuire primire de bună cugetarea boierului. Și spuseră unii una, alții alta, până ce veni și rândul copiilor babei, ca să-și spuie și ei basmul lor. Dar ei sficioși, cum îi lăsase pe ei Dumnezeu, răspunseră. Apoi, te, nu-i ce să spunem, că nu știm niciun basm. De, nu vă mai fandosiți acum. Spuneți și voi, ia, ce v-ați pricepe? Atunci băiatul începu. Au fost odată trei fete care munceau în cânepiște, în șirete mărgăritare, și trecând pe acolo un fecior de boier mare, în șirete de mărgăritare. Fata cea mare zise, de lua pe mine de soție feciorul ăla de boier, eu i-aș îmbrăca curtea cu un fus, în șirete de mărgăritare. Fata cea mijlocie zise, de lua pe mine de soție feciorul ăla de boier ce trece pe aici, eu i-aș sătura curtea cu o pâine, în șire de mărgăritare. Fata cea mică, zise și ea, te pe mine de soție feciorul ăla de boier, eu i-aș face doi feți logofeți, cu totul și cu totul de aur, În de mărgăritare. Feciorul de boier lua de soție pe fata cea mai mică și dacă o duse acasă, îi dete spre slujbă pe fata unei gânci. A furisita de țiganc, cum auzi începutul unei astfel de prinse a zice, un tăciune și un cărbune, taci băiete, nu mai spune. Iară, boierul zise și el, un căr bune și un tăciune, spune, băiete, spune. Băiatul începu iarăși. Mai trecut ce mai trecut și soția boierului rămase grea. Când ful la ceasul nașterii, boierul nu era acasă. Soția lui trimise pe țigan că să-i aducă o moașă și ea aduse pe mânsa, în șiră de mărgăritare. Bahnita de măsa, dacă veni, zise că pe la dân și pe acolo, este obiceiul ca doamnele când nasc să se suie în pod și moașa să stea la ușa podului cu ciurul. Doamna, crezu, se urcă în pod și născu doi feți logofeți, cu totul și cu totul de aur, înșiră de mărgăritare. Cioroica, cum văzut minunea asta, se duse de îngropă cu și în bălegarul de la grajd și puse în ciur doi căței fătați de curând pe care îi arătă boierului, spunând că astfel de odrasle i-a născut soția, înșiră de mărgăritare. Boierul se mânie pe soția sa și o pedepsi, făcând-o slujnică a țigâncii, iar pe țigancă o luă de soție. Din bălegar crescură doi meri cu coaja de aur. Țiganca, cum îi văzu, se ținut de câra boierului ca să-i taie și să-i facă scânduri de pat. Peste noapte, când se culcară, scândura de sub boier zise, Dado! Greu ție? Greu că este păgâna pe mine, dar ți-e greu ție? Mie nu-mi este greu că este tata pe mine, înșiră de mărgăritare. Țiganca iară sări cu vorba. Un tăciune și un cărbune! Tași, băiete, nu mai spune! Dar răboierul sări și zise și el. Un tăciune și un cărbune! Spune, băiete, spune! Băiatul începu. Atunci bachnița. Care auzise ce vorbise scândurile, stărui cu dina dinsul la bărbatul său, până ce scândurile. Ea le făcut sândări și le puse pe foc. Două scânteioare săriră pe coș și căzură în grădină. Din aceste scânteioare răsăriră două steble de busuioc. Băierul avea un mielușel. El scăpă în grădină și mâncă din acest busuioc. Îndată îi se aurii lâna, în șire de mărgăritare. Cum văzut cioropina și această minune, se prefăcu că e bolnavă și ceru de la bărbatul său să-i taie mielul, că se va însănătuși de va mânca din el. Acesta se împotrivi, ia a stărui și ca să scape de gâra mâra, când nu-i mai tăcea flanca, puse de tăie în șirete mărgăritare. Țiganca trimise pe o credincioasă ei cu mațele mielului să le spele la râu și ca să nu lipsească niciun mățișor, îi le dete de pe număr. Credincioasa spălându-le, se rupse un crâm pe și îl dete pe râu. El se opri pe un prund și noi ieșirăm de acolo, înșiră de mărgăritare. Și, o minune, mărgăritarul se înșira de la sine, fără ca copiii să fi pus mâna pe dânsul. Afurisita de zigancă, tot mereu le zicea, căci vedea ea unde are să ajungă treaba. Un tăciune și un cărbune! Taș, băiete, nu mai spune! Boierul însă, căruia parcă îi se răcorea inima când auzea spusele băiatului. Îi da ghes zicându-i, Un tăciune și un cărbune, spune, băiete, spune!" De acolo ne luă o babă și ne duse la casa ei, unde ne crește ca pe copiii ei. Boierul, stăpânul acestei moșii, făcu o șezătoare și venirăm și noi și ia teferi -ne. Te cum ne-a născut muica, în șire de mărgăritare!" Toți cei de față rămasere cu ochii blojdiți la copilul care își spunea basmul și parcă nu le venea a crede cele ce le auzea urechile. Atunci băiatul își sfârși basmul zicând Și dacă nu credeți, uitați-vă și vă încredințați!" Și deodată se dezbrăcare de zdrențele cele murdare și rămaseră strălucind de nu putea nimeni să ție ochii la ei. Tatăl lor însă numai decât se repezi și luându-i în brațe Văzu că se lipesc de inima lui Și atunci îi cunoscu că sunt fiii săi Și venind și muma lor, care plânsese de și cu lacrimile cât pumnul Îi îmbrățișă și dânsa Și plânseră de bucurie că îi mai adună Dumnezeu la un loc pe toți Și se veseliră veselie îngerească Atunci boierul, amărât de amăgirea și înșelăciunea gâncii, Porunci și aduse din hergelie doi armă sarnă învățați Apoi legă pe țigancă de coada cailor împreună cu un sac de nuci și le dete drumul să se ducă în lume. Și unde cădea nuca, cădea și bucățica, până ce nu se mai alese nici praful de dânsa. Iar eu mă încălecai pe oșa și vă spusei povestea așa. Sfârșit!